İndir də inşallah, yəni, kesin dərsimizdə yəni, başladığımız dərs idi. O da yəni, firqələr bölməsiydi. Bəlkəsə dəstə artıq, yəni, firqələr bölməsində, yəni, kiçilik, giriş olsa da, yəni, danışmışdır ki, yəni, firqələr... Yəni necə başlayıb və kimlərdən başlayıb və hansı firqələr bu gün də var və hansı firqələr artıq adı var, ösü yoxdur, hansı firqələr var, yəni özləri yoxdur, amma ki onların bəzi etiqadları insanlarda var. Həmçində bu gün yəni, yeni yəni firqələr var, ki, yəni o yəni sahabelərin təbiinə vaxtında yox idi. Yəni ona görə ona görə bu bu səbəbdən yəni bu bölməni seçdik, yəni anladaq ki həqiqətən də yəni bu gün ehtiyac var infiqələri yəni, öyrənməyə yəni bizi hansı fiqər əhatə edir hansı fiqələr yəni daha yəni zərərlidir hansının yəni etiqad əngədləri hansı cürdür və onlardan necə qorunmaq lazımdır Və deyildi ki, yəni gələn dərsdə inşallah, yəni sələfi salihin, e, sənəflərdən sələ, danışacağıq. Çünki sələflər də yəni firqə etibarı ilə firqələrdən, çünki e, peyğəmbər solsa buyurub ki, yəni mə ümmətim 70 firqəyə bölünəcək. Onlardan 70-si cəhnnəmə, biri isə 72-si cənnətə girəcək. O da dəvəmiz mən, həm sahəbələrin yolunu gedəndir. Yəni mən də məni sabrlı olduğu yolunu gedənlər artıq onlar, yəni yəni nizafət satanlar. Və ümumiyyətlə bunları da yəni biz müasirdə, yəni indiki termində, yəni sələfi salih deyildi ki, yəni biz də özümüzü sənəfi adlandırırıq. Düzü bəzi yəni bidət əhli bunu inkar etmişlər. Yəni, inkar etmişlər ki, yəni sələf demək olmaz. Həmçində bu müasir alimlərdən Süleyman Rəhmanov da rəylərindən biri bu idi ki, yəni, ümumiyyətlə insan ə, sələf idi bilməz özünə düzdür sadəcə ondan sonra yəni müasir alimlərdən olan yəni Muhammed ibn Rabi al-Madkheli yəni onun muraqişindən sonra artıq yəni Hüseynə rahmalı yəni başa salmışdı bu yəni heç yəni, yeni altı ləqəb deyil ki insanlar özü öz üzərinə verir Bu artıq yəni sələf elə artıq necə elə deyirlər. Elə tahsunu aljama va't-tiqatun naja o cür yəni icazəli qabildərdən hansı ki, yəni bu muhasəsənin sonunda artıq Hüseynə rəhmətlə yəni başa düşüm ki, yəni misalman özləri yəni sələf deyə bilər çünki o, o sələf yəni yoğun gedir. Hə? Hə? Lüğətin mənası. mənası sələf sözünün lüğəti mənası yəni mütəqaddim yəni keçmiş Yəni məndən əvvəlcə Və bəzilərdə bunu tərif edirlər ki, yəni ki şey, bizdən qabaq haqqı ölüb gedənlər və ya da ki bizdən qabaq ölüb gedən nümunələr, yəni peyğəmbər və səhabələrin yolunda olan məsəlmun. Sələf yəni lüğətin mənası, yəni keçmiş demək, təqaddüm deməkdir. Və xələf də səhnələrdən sonra gələn. Yəni qabilun kimə qabilun. Quranda sələf, sələf çoxdur. Sələf şiriləri çoxdur, yəni sələf də mutaqadm də ilməkdir, səndən, səndən qabaq olanlardır, yəni sələfət, luğat-ı mənhəsə o deməkdir. Amma islahı mənhəsədə sələfin olubur ki, Düzdür, bunu bəziləri, yəni cürbəkdə təriflər vermişlər və bu tərifləri, yəni həmsəsini bir yerdə yığıb, yəni bir tərif vermək olar ki, ümumiyyətlə də sələf odur ki, yəni sələf, o salih odur ki, Peyğəmbər və onun sahabələrini, Peyğəmbər və sahabələr getdiyi kimi yolunu gələnlər, yəni sələfi salih adlanır ki, hansı ki o sələfi salihlərin də başında, yəni sahabilər deyanır, sonra onlardan sonra gələn tabillər, atıbaya tabillər, ta ki, yəni bu günə kimi. Ancaq o ki, qaldı ki, e, bəzi sələflərdən, bəzilərin adları və onların ən birinciləri adını çəkməyə olar, sahabələr. Yəni, sahabələr bu ümətin sələfləridir, yəni bu ümətin ən birinci, e, bu dini ən birinci gelənlərdir. Və sonra da sonra də bizim dördüncə gəlib çatanlardır ki, məsəl üçün, onlardan misal çəkməyə olar, bizə deyərlər, tabinlərdən, sufiə nəhzori. Ondan sonra Sufyan ibn Ueynə, ondan sonra çəkmək olar Müslüm ibn Həccəş, Muhamməd ibn İsmail Əl-Buhari, ondan sonra çəkmək olar məsəl üçün Dörl Mənsəb ondan sonra çəkmək olar e, İbn Teymiyyə, İbn Qeyyim, İbn Kəfir Və bu gündə onlardan misal çəkmək olar Şəx Albani kimi, Hüseymin kimi, İbn Bas kimi və bu gündə sağ olanlardan da var. Yəni sadəcə yəni, sağ olanlar eləncidir ki, yəni sələflər heç vaxtı, yəni, sağ olanların nümunə göstərməzlər, hətta o vəfat edəndən sonraki, hətta vəfat ediyəndən sonra artıq o insanları nümunə şeylər ki, bucür, bucür, bucür. Ona görə də yəni, bu gündə yəni səhəflərdən nümunələr var. Allah Subhanahu hamısını inşallah salih rəsuldür. Ancaq o ki qaldı sələflərin mənhecinə, onların əqidələrinə onların Quran və sünnəyə olan mövqelərində onların istinad eləmə, Quran və sünnədən istinad etməsində, bu onların, onların orta olmaqlarında ümumiyyətlə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni öz hədislərində artıq qadağan etmiş ki insan təfridən fərdalasında olsun. Nəyi isə, yəni nə çox qaxmalıdiki, çox düşmək. Həmçinin Allah Subhanahu taala Quran Kərimdə, yəni müsəlmanları ən orta din, ən orta dində olan adlandırmış Mücəllə ki, Allah səndə bu elə ki, kuntum khayr ümmətin ukhlicətiliniz. Siz artıq ə, ümmətlərdən ən ortancısı, ən ortası oldunuz. Yəni ən orta mövqeydə olan odunuz. Həmçində İbn Teymiyyə də Rəhmanullah buyurur ki, baxsan deyə dinlərin içinə görəsən ki, dinlərin içində, yəni İslam dini ən orta mövqeydədir. Məsələn baxsaq, e, o biri Yahudilərin, Xristianların dinlərinə görər ki, İslam o dinlərin nisbətən ən orta mövqeydədir. Həmçində İmam Rəhmalullah buyurur ki, həmçində baxsaq İslam dininin içində və görərək ki, ən orta mövqeydə, ən orta növdə olanlar kimlərdir? Əhlüsünnə vəl-cəmaətdir. Çünki ən orta mövqeydə onlar onlar. Ancaq Əhlüsünnə və yəni ya sələflərin adlarına gəldikdə onlara verilən läqəblər isə gəldiyində isə, yəni onlar onların adlarından biri Əhlüsünnə vəl-cəmaətdir. Yəni Əhlüsünnə vəl-cəmaətdir. Niyə görə əhl sünnə vəl-i cəməl? Görə, bu iki termin bir-birinə yanaşıdır? Çünki əhl-i sünnə ona görə deyilər ki, onlar yəni, peyxambə sasının sünnəsini iqtib edirlər və camat ona görə deyilir ki, onlar yəni, camat halındalar. Yəni onların rəyləri, fikirləri hamısı birdir. Necə ki, məsələn, baxsaq, ə, ə, ə, Açıq adə nümunə üçün baxsaq, görərik ki, məsələn, bu gün, yəni yer kürəsində olan sələfi, sələfi salih mənhəzi nəqləsində olanda, istər Azərbaycan olsun, istər ə, Ukrayna olsun, istər Avrupa, istər Ərəbistan, hansı yeri siz baxsaq, görərik ki, onlar bir-birilə görüşmədikləri halda, görərik ki, onların tam əhləri mənhəzləri deyilidir. Niyə görə? Çünki onların, yəni, getdikləri yol, çəkdikləri yol haqlıdır. Ancaq bu baxımdan Allah ona görə. Cəmaat Allahın ruhət, onlar daim cəmaat halındadır və onlarda fikr ayrılıqları yoxdur. Ancaq baxsaq e, bidət əhlinə, xüsusən də götürək təşkilçilər götürək və həm də ki, ixvanlar e, və hansılar götürək, görək ki, onlar hər dövlətin özündə ayrı-ayrıdırlar. Baxmır ki, onların bir adları var. Və həmçinin hər dövlətdə də ondan ayrı-ayrı qrupları var. Hər qruplar da ayrı-ayrıdır. Hətta də, hər dənəçə onlar biblələri təqib eləyirlər. Çünki onlarda belə bir şey var ki, dey kafiri təklil eləmən özü kifayət bu ümiyyətlə yəni əhlüsünnənə də etiqadlarından ki, yəni kafiri kafir saymayan özü yəni kafirdir. Düzdür, burada o deməli ki, hər yoldan keçəni sənin fikrinlə kafir eləməd, yox burada artıq alimlərin olan və sünnənin ispat etdiyi kafirdən söhbət gedir. ki, mənim ağlımdan bu kafir sən yalnız kafirdir. Bunlar bu ayə ilə başa düşürlər ki, yəni özləri başa düşdüyü kafirlərləndə Ona görə baxarsan ki, bəzi insanlar haqqında Bu təkvici qruplar bəzə onu kafirləşdirir, ona kafir deyirlər və bəzə onu da küfür gömür, küfürləşdirmirlər və ehtiqatlarına görə də onlar birbirlə başlarda təkfir eləməyir. Niyə görə? Sən deyilməm, onu kafir edim, sən demək, sən kafir, kafir edilmədim, sən de kafirsən, nəticədə bunlarda o cür təkvir məsələlər yaranır. Niyə görə? Çünki onların istilal elədiyi, yəni arxalları dəli də Yəni, ona görə də ancaq bu əhl-i sünnə vali cəmiyyə isə sələflərə verilən adlardan biri dəhl-i sünnə Ona görə ki, bu ümumiyyətlə, bu termin ən birinci bəziləri deyir ki, bunu İbn Teymiyyə özündən çıxardıq. Yəni, ən birinci termin işən İbn Teymiyyədir, ancaq bu termin isə ən birinci Buxarə Rəhəm Abullahanın şeyxlərindən istifadə edibər. Əhl-i sünnə vali cəmiyyə termini Buxarə Rəhəm Abullahanın yəni şeyxlərindən istifadə edibər. Bu da təxminən 200-210-cu illərə düşür, hizrətin 200-210-cu illərə düşür. Və niyə görə əhlüsün əvalicəmə? Çünki müsəlman bu iki termin, üsənində yəni iki termin ona tətbiq olunmalıdır. Niyə görə deyilir əhlüsün əvalicəmə? Çünki elə insanlar var, sünnələdirlər, amma camatdan uzaqdılar. Və elə insanlar da var ki, e, onlar camata çağırırlar, ancaq onlar əhlüsün üzərinə deyilir. Yəni, görsən ki, ə, özü əhl-i sünnə yolundadır, amma camatdan uzaqdadır. Ola bilər fikri ilə, ola bilər əqidəçilə, ilə. Əhl-i sünnədir, amma ki, camatdan uzaqdır. Və eləçi də ola bilər ki, o, camata dəvət edir. Amma əhl-i sünnə ki, onu da bugün bizim misallarda gördük. Ona görə də bu müsəlmanların, yəni sələflərin, ə, yəni sələf-i saliyyənin təymənən bir əhl-i sünnə vali cəməlidir və ik Firqatun Najəhəni, yəni Nizadə satan firyələrdir ki, bunu da artıq ə, niyə görə bu cür adlandırıblar? Çünki onu artıq peyğəmbər (s.ə.s) ilə buyurub ki, 70-i cəhlanə mə birisə cənnədə yerlənəcək, Nizadə satan biri olacaq. Ona görə bu adı onları verilib. Həm də bu hədislərə görə ki, "Lə yəzəlü təyfətun min ümməti zahirun aləl haqq." Yəni mənim ümmətimdən bir tayfa haqq üzərində olacaq. Bu da yəni firqatun Najəhədir. Baxımdan, yəni bu əhəmiyyətli bir Və onların, yəni adlarından əqəbən biri də firqatun mansuraq, yəni kömək olmuş firqədir ki, çünki Allah subantala özləyən onları kömək olur, həmçində hədisdə də göründüyü kimi ləyəzəl olur. Lə zələt qəifətə min ümməz zahirəl Yəni təsəvvür ki, pensam edirik ki, məni ümmətdən bir qəifətə yəni, haqq üzərində olacaq və onlara heç bir şey zərər eləyəcək, hətta Allahın əmri gəlməyəcək. Yəni bu da ona göstərir ki, yəni, o tayfanın üzərində daim yəni Allahın köməyi var onların ləqəblərindən də biri əhlül-hədihdir, yəni hədis əhlidir ki, niyə görə? Çünki onlar yəni, Qur'ndan sonra hədisə özlənə dəlil, övnəyə tuturlar və baxın, onlar hədis əhli salıdır ki, çünki onların istil ediləri, dəlil getirdiləri Qur'an və sünət. Ona görə onlara əhlül-hədis alınırlar, həmsində onlar yəni, Peyğəmi Saməl hədislərinin yəni, dalınca iqtibə edirlər və onların ləqəblərindən biri də əhlül əsərdir. Yəni əsər əhli. Əhsər də yəni hədis mənasındadır. Ancaq burada isə yəni, əsər təkcə hədis demir. Əsər həm burada hədisə aiddir, həm də bizdən qabaq gələn bizdən qabaq olan sələflərin dediklərinin dalınca getməyi. Yəni tam yəni, bir məsələdə yəni biz bir dəlil tam buluqsa, baxırıq görək sələflərin o barədə bir əsər, bir dəlil varsa, yəni əsər burada yəni biz başan düşən kimi əsər demir. Bu da əhzar Bir, e, xəbər varsa, yəni, ətər bir xəbər varsa nəfər bu da xəbər mənasıdır ki, əgər bir xəbər varsa biz onu deyirik. Məsələn tutaq bir desək ki, ki fulan ayın yəni təhsilisə deyir ki, "Bəyin salam belə, əy, e, bəyin salam bir orada bir xəbər yox. Əgər o barədə bizə gəlib çatdırmısan, onda baxırıq səhəfələrin dediyinə. Deyir ki, "Fi əsər an İbn Umar", "Fi əsran Umar", "Fi an əsər an Əbu ki, o məsələdə Əbu Bəkrdən var. Vardır ki, Ömərdən xəbər var, amma belə, dey, belə dey, Buna görə o əsər və bu onlara verilən ləqəblərdəndir. Həmçində onlara, yəni batil ləqəblər də, yəni verilib yəni, yəni, yəni, ki, <coughs> ki, yəni onun da yəni cişirlə bir yoxdur. Çünki onlar qədəri yələ özləri onlara bir ad qoydular, əhl-üsünnə bir ad qoydular və hətta ki, Cibrilə bir ləqəb qoydular. Bu təzələ bir ad qoydular. Və bu gün də görürük ki, İxvanlar, təkvidçilər, bunlar da görür ki, bunlar da başqa yeni adlar özlərindən fikirləşirlər. Yüzdür Allah Subhanallah hükümək olsun və hər insanın böhtanı yəni özdən qayıtarsın. Və əhl-i sünnə və Salihin səliyin ləqəvlənən biri də onları əhl-i sünnə ki, yəni əhl-i sünnə niyə görə? Çünki onlar sünnə əhlidir. Yəni sünnə əhli də yəni Peygamət qasarının yolunu yəni gedənlərdir. Yəni, insanın yolunu gedən insanlardır. Oş ki qaldı onların, yəni sələf salihin, yəni Quran və sünnədən istinad etməklərində isə ümumiyyətlə yəni sələf salihin istinad elədiyi, yəni dəlil mənzil, dəlil yəni necə deyirlər, məsələləri Quran və sünnə, sələfin və sahabelərin dedikləri rəylər və dəlillərdir. Çünki ümumiyyətlə yəni Müslümanın yəni Quran və sünnə olmalıdır. Sadəcə biz baxırıq ki, hərdən görürük ki, Quranı və yaxud da ki, hədisi hərdən ola bilər biz başa düşməyək və bu vaxtı başa düşmədiyimiz halda da biz o vaxtın, yəni sahiblərin və yaxud da tabillərin baxırıq. Yəni biz özümüzdən heçsən deyə bilmərik. Çünki kim sözündən, yəni yeni bir nəsə disansı ki, o bal səhvlə bir şey deyəndə insan artıq da birddətli, birddətçi də ola bilər. Yəni özünə yenilik gətirilmiş olar. Yox, əgər bu məsələni bizdən qabaq ki, yəni sərhəfdə bu məsələyə danışılıbsa, biz onun haqqında danışıq. Yəni, onların da sələfi salihində, yəni, əhli sünə və cəmənin istilad edilən məslələr də Quran və sünədir ki, yəni, çünki Quran, yəni, Allahın kəlamıdır, ən səhi kəlamdır və sünə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dedikləri ki, yəni, Quran və sünə yəni, sələfi salihində yəni, məslələridir. Ancaq havayı ehtibə eləmək, yəni, fəlsəfə və də ki, yəni, aqli dəlillər düz, isə, yəni, düzü, bunlardan bir də həyət qaytılmaqdan ötəri, yəni İbn-i Tirmə başqaları bunlardan istifadə ediblər, ancaq ümumilikdə isə, yəni sələfi salihində istidarlədiyi məhsələlə isə Quran və sünnədir. Və sələfi salihində yəni, yollarına mənhəzələrdən biri də Quran və sünnə, yəni sələfi salihin başa düşdüyü kimi olmalıdır. Yəni biz götürək bu gün məsəl məsələlərdən bir, hansısa bir məsələni özümüz başa düşəyən kimi. Bəli deyək ki, yox mən bunu belə başa düşəm, bunu belə tətbiq eləməsəm, bu beləcə düzgün deyil, çünki o Quran və sünnə olmalıdır, sələfi-salihin başa düşdüyü kimi. Amma bunu kimsə, yəni özündən yeni bir e, mən belə başa düşürəm, belə anlayıram, belə olmadı, bunlar hamısı batildir, yəni Quran və sünnə olmalıdır, sələfi-salihin yəni başa düşdüyü kimi. Həm tünəh-sələf-i səl biri, onlar Kur'an ve sünnədə, yani eger Kur'an ve sünnə onların qabağında diyansaydı, onlar orada diyanacaqlar. Yani eger öz nəsə bir münakişə eğləyən zaman, ilsə Quranda və sünnədə bu cür gəlibsə, məsələn artıq vaxtı deyilmalıdır. Çünki Quran və sünnə bizim həddimiz, yəni bizim danışığımızın həddi, yəni hüdudları Quran və sünnədir. Onun qranını biz çölmərik. Əgər bir bir məsələdə, hansı bir məsələni danışırıqsa və bizə gəlib desələr ki, "Xeyr, Quranda bu var, hədisdə bu var, bizim artıq nə olmalıdır. Dəlilimiz yəni olduğundan, bizim onun məsələmiz olduğundan, biz artıq Quran və sünnənin hüdudlarına diyanmalıyam. Yəni Quran və sünnənin hüdudlarını aşmamalıyam. Hüsəndə əgər yəni bunu möhtəbə, yəni alimlərin yəni, rəyləri idisə, yəni o ayə və hədislərdən istinbat elədikləri idisə, yəni, biz hökmə, yəni Quran və sünnənin hüqudvarında, yəni, yəni deyə bilərik nisə ki ölmə ara deyə olan hüddan ki ölmə ara deyə olan fi fi hududillah yəni, Allahın həddində yəni deyənə yəni Allahın həddində də burada nə deməkdir? Biz bunun iki mənası var. Bir yəni Allah Subhanahu qoyduğu hüdudlardır ki hansı cəzayət tətbiq olun hüdudlardır. Həmçində yəni Allah Subhanahu yəni Qur'an və sünnənin hüdudlarının qura çıxan budur. Yəni hara dəlil, dəlil hara dayanırsa, həmin ağlıqda orada dayanır. Yəni, bu yəni təkcə övvəli xüsusi deyil, ümumiyyətlə yəni və onlardan sonra onların yolunu gedənləri, yəni mehdudların bu idi ki, Qur'an onların yəni hüdudları idi. Qur'an və sünnə onların hüdudları idi. O ki qaldı sələfi salihin, yəni Quran və sünnəyə və xüsusən də islama xidmətləri müəssümdə isə və ümumiyyətlə biz baxsaq görərək, yəni peyğəmbərlərin, məxəttən, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu yana görərək ki, səhabələrin və onlardan sonra gələn, yəni sələflərin, yəni görərək ki, İslamı xidmətləri çox böyükdür. Və Hüsnə də onların e, İslamı olduqları xidmətləri ən birinci Əbu Bəkr xidmətindən görürük ki, o zaman yəni zəkatı inkar edənlərə qarşı və ya da ki, qəddəb, yalancı Musəlimə, Peyğəmbər Musəlimə qarşı döyüşləri və onun o cür döyüşləri onlara qalib gəlib, yəni İslam dövləti möhkəmlə etməsi, onları onu zəif etməyə qoyulması və ondan sonra Ömr-Rədiyilən vaxtında dində ixtilafın olması və bu cür-bu cür, cür görür ki, yəni, sahabilərin özən əməllərə görür ki, onlar İslama necə böyük xidmətlər göstərmişdir. Yəni bu gün də, yəni, o, dün, İslamın dünyaya yayılmasının da ən birinci səbəbləri deyələ, yəni səhabələrdir. Ancaq onlardan sonra da, yəni başqa xəlifəliklər, Əmavilərin, Abbasilərin, Osmanlıların, yəni bunların xəlifəlik görnə göy ölkəliklər onların da İslam elədiyə xidmətlər böyüdü. Yəni İslam torpaqları fəth olunur. Bu olar ki, ey yer kürəsinə yəni çox hissəsi artar. Yəni İslam aləmi yəni, daxil olmuşdur. O çıqaldı fərdlər insə İslam'a etdikləri xidmətlərə gəldikdə isə biz onların xidmətlərini, yəni Quran və sünnənin ətrafında e, nizi Onların Quran və sünnənin ətrafında tərtib etmiş kitablarından görək ki, onlar o cür Quran və sünnəyə xüsusilə də İslam'a xidmət ediliblər. Məsələn, onların kitablarına baxsaq, onların əhli bilətə ədədləri Onların cəhmiyyələr rədləri, onların mühətəzlərə rədləri, onların Quranın e, məxruq olanlara qarşı rədləri, onların Allahın kəlamını inkar eylənlərə rədləri və bu cür rədlərə və baxsaq xavaricəli olan rədləri və yaxud da ki, başqa Peyğəmbəd s.ə.sələmin e, kitab hədislərinin yığılması mövzusunda elədikləri xidmətlər, Sənə buxari və Müslimin və dörd məsəb alimləri, e, yəni dörd məsəb alimləri, ondan sonra dörd sünnə sahibləri, Tirmizi, Abu Davud, və Bin Majə, bunların, yəni təltif eldikləri, yəni kitablar və sonra da və bu günə kimi də baxırıq görək ki, e, hər ansa bir, yəni yeni bir məsələdə əhli bilətə müzakirə edilir onlar rədd qaytarmaq və bu cür rəddlər hamısının axırda nəticəyə gəldiyi ki, onların həqiqətən də Quran və sünnəyə və xüsusən də İslamı elədikləri xidmət həqiqətən çox böyükdür. Və tarix boyu baxsa görsək, yəni həqiqətən də sələflər kimi bidətə rədd qaytaran olmuyor. Sələflər kimi bidətə rədd qaytaran olmuyor. Hər hansı bir mövzuda baxara görürük ki, o Bidətə rədqiqatının yalnız sərəfər olub və buna görə də onlar yəni, türmələrə, əziyyətlərə şührəməsə üçün baxsa görəcək, Əhməd-i Məhəmbəlin vaxtında. Yəni, o Qurana məxhul deyənlərə qarşı mübarizəsinin nəticəsində neçə illər türmələrdə qaldı, işgəncilərə məruz qaldı. Və baxsa görəcək, İbn Teymiyyə Rəhmiyyəllərin həmçində bidətçilərə qarşı rədqiqlərinə görə görə onun da yəni, türmədə yəni, uzun mütə Və bu cür hallar görür ki, artıq nəhayət e, bütün bunlardan oyur əli gəlir ki, həqiqdən də sələfi salihin, yəni İslamın xidmətində, İslamın qonu bugün də saflaşdırılmasında onların çox böyük xidmətləri yəni, var. Yəni bütün bu rədlərə baxsaq, yəni, yəni keçmişdə yazılmış kitablara baxsaq, orada heç görməliyik ki, əhli bidət, bidətə rəq qaytarsın. Yalnız və yalnız, yəni əhli sünnə, sələflər, yəni bidətə rəq qaytarlıb. Ancaq onların alamətlərindən və sifətlərindən danışılandı isə ümumiyyətlə, yəni sərəfi salihin bir neçə sifətləri var ki, alamətləri var ki, o, o cür sifətlərlə, yəni ümumiyyətlə, bidət əhlindən seçilir. Onların sifətlərindən biri odur ki, şey. onlar yəni alamun nəsbil xaliq və erhamun nəsbil bil yani onlar yəni Allah ağlında, yəni ən bilikli insanlardır. Yəni çünki onlar yəni elimləri ilə dərs dini öyrənməkləri ilə, yəni Allah haqqında ən çox bilənlərdir, yəni şəriətdən çox bilənlərdir. Həmçində məxluqu ən rəhimli olanlardır. Yəni məxluqata ən rəhimli olanlar da yəni sələfi saniyyədir, yəni əhlüsünnətdir. Çünki bunların yəni bu cür rəhmliliyi biz peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və ki, onun qəbəni, yəni ona əziyyət verildi, Taif cəmiyyəti ona əziyyət verəndə öz qəbə münəzətlənir. Hansan deyir ki, ya Allahuammü səm mənim görümü bağışla həqiqətən də onlar yani heçsə bilmirlər. Yəni onların da sifət edən bir odur ki, onlar yani xal, xalqə qarşı, yani məxluqata qarşı, yəni ən rəhimli insanlardır. Yəni onlar yani İnsanlar bir xatı eyli eyliyəndə o əhlüsün nədən olanlar, sələflər istəmirlər dərələ onu batırsınlar, salsınlar, batırsınlar. Niyə görə? Çünki batılan insanlar artıq heçin lazımdır. Yəni, onu heç başından tapdalamasanda o insan özü gedikdə batıb həlak olacaq. Yəni, əsas isə, yəni, məqsəd isə həlak olaraq necə çıxarılmalıdır. Çünki biz bir yandan istəyirik ki, e, Nasrani, Yahudi İslam'a gəlsin. Yəni kafirlərin İslam'a gəlməsini istəyir və bu baxımdan əlimizdən gələn həssiliyir. Hətta bizə desələr ki, yəni, Mar dövlətin olunda birində filan insan İslam'a gəlsin, falan Yahudi və ya ki, Nasrani İslam'a gəlsin, yəni, biz bunu edərik. Çünki yəni, artıq İslam'a yeni bir şəxs edir, amma bu da o deməkdir ki, Biz əncənin öz içərimizdə olanları ancaq bir xatasına görə çalışmalıq onu başından başlayaq ki, batsın gətsin. Xeyr. Yəni, bu həqiqətən də əhlüsünnəni, buna görə də əhlüsünnənin bu şeyə rəhmət olunmasına irəli görük ki, onların yəni necəd əhli ilə münaqişələri, danışıqları, onlara nə var. Yəni tariq qoyan yəni kitablara baxsa yəni Əhmədin Həmbəldən baxsa, Malikdən baxsa və yaxud da Şafiqdən ya İbn-Təmin, i̇bn görək ki bunlar daimən əhli sünə, əhli bidətlə yəni bu əsədə olur onlara yəni nəsiyyətdə olur və onların da sifətlərindən biri yəni onların yəni kitab və sünədən qırağa çıxmamalarıdır kitaba ki, yəni kitab üçün onların həddləridir. onlar həmçində, yəni sifətlərinin, aləmətlərinin odur ki, onlar yəni təkə haqqı qəbul eləmədi, təkəbülü elə etməz yəni, onlara nəsihət olmanda yəni nəsihəti qəbul edərlər və onlar çalışarlar öz, yəni sələflərinə, özünə, öz zəhnən əvvəlcələrə oxşasınlar. Ancaq o ki qaldı, yəni sələfi-saləhin, yəni mənhəzində, əqdəsində və görür ki, onların əqdələri mənhəzəli həqdəndə, yəni Quran və sünnənin üzərindədir. Yəni Quran və onların əqdələrinə yəni, baxsa, xüsusən də əsma-yı vasifətdə onun baxsa, görür ki, onlar yəni, əsma-yı vasifətdə olan onların etiqadları, yəni obri filqələrə baxanda, yəni orta mövqədədir. Yəni, baxsaq, yəni Allah subhanı əsma sifətlərində görərik ki, ən orta mövqidə olan da əhl-i sünnədir. Yəni, çünki bəziləri, yəni Allah subhanı teallarının sifətlərini yəni, ispat eləməkdən çəkildilər və onlar artıq yəni, təatilə gəlib çıxdılar. Və bəziləri də ispat eləməkdə azdılar, hətta gəldilər, mütəşəmdir, oxşadanlara gəlib çıxdılar. Və əhl-i sünnə isə, yəni Allah subhanı teallarının adlarını və sifatlarının ispatında, Və Quran və sünnərin həndlərindən çıxmadı və Quran və sünnəni səhərinin başa düşdüyü kimi başa düşdü və hər şeyin haqqını yəni öz yerində beləməyə çalışdı. Və yəni, onun görə baxırı görür ki, əsma və sifətdə ən orta əqid edən olanlar da elə əhli sünnədir və başqa onların da əqidələrinə baxsaq, yəni görərək ki, onlar yəni sahabelər haqqında onların mövqelərinə baxsaq, görərək ki, onlar orta mövqelə də əhlisünnə vəcəmdir. Çünki bəzi yəni firqələ təkfirçilər, Mətəzilə və ya Rafizilər onların yəni sahabelər haqqında onların etiqadlarını öyrənəndə onların e, azğın, yəni Necədə pis eytiqada malikə olduqlarını görürük, amma əhl-i sünnənin eytiqadına baxanda, yəni səhələri sahiblər haqqında onların eytiqadına baxanda, görürük ki, onlar yəni, ən orta eytiqadadırlar. Və onların arasında mübahisələrə baxsa, görərik ki, yəni, əhl-i sünnə arasında olan mübahisələrdə ən orta mövqədədirlər. Yəni başqaları isə onlara yəni, tamamilə ziddir. Şörk elmi, öyrənmələrə də olaraq, məsələri, <gülüyor> nəsələri, Yox, onlara susturmalıdan ötəli, ümumiyyətlə, elmi insan əmrinizi öyrənməlidir, özündən cahilliyi qaldırmadan Allah rızasına öyrənməli şey yoxdur, amma məqsəd nədədir? Məqsəd onları ki, özündən cahilliyi qaldırmadan ötəli onlarla mübarizə aparılması olmalı. Yox, yox, bir var ki, insan müsəl elməlidir. Bilirik məsəl falan eşeylə mübahisəyə gedəcək, gedir, araşdırır bəzi məsələləri ki, mübahisədə onları haqqı isbot etəsin bu məqsəd bu olmalı, haqqı izhal olması. Amma yox, elm öyrənim, gedim jan flancəsi pass eləyim, flancəsi batlı eləyim və ya da necə deyirlər müasir terminlə deyəndə low deyim deyətinəsə de, bunlar hamısı yani batılı şeylər. İnsan yani, o cür yəni o deyil. Yəni insan e öyrənməlidir. Niyə görə? Hakkın izahına görə. Ona görə baxsa görərik yəni, ki, yəni Şafi rəhməhullah həmişə mübahisə ilə deyirdi ki, bu alay inşallah amma bir haqqı onun yəni kimlə mübahisə ilə haqqının əlindən izhar elə. Ona görə də mənim şeyhim mübahisələrdən sonra öz mübahisə Lanatonda dedi ki, ya flankəs, yəni səninlə mənim aramızda bu mübahisə, yəni bizim bilmirsiniz, üz döndərməyə vadar etməli Ancaq bu görürsən ki, ikilərə, yəni iki mənhacjsa olan insanlar və iki əqidədə olan insanlar, ancaq bir məsələ bir-birlərinə, yəni sözlər düzgəlmədsə, artı artıq onun səvonla bir-biri artıq arxa çəndərlə. Ki məni görməsə. Niyə görə? Spor elədim, yəni, haqqı dedim, qəbul eləmədi və hətta ki, yəni onu pass o təhsilbə olmadı ya, bunca şeyləmcə batı şeylərdir. Şəhx Hüseyin indirəyə ki, ən əfzəl cihad var mıdır? Yox, ümumiyyətlə, o da əhl-i bidiyyətlə qarşı mübarizə cihadı növlərindəndir və bəzi aliməsə bunu, yəni kafirə qarşı olan cihaddan da əfzəlsə. Nəyə görə? Çünki ki, Burada elə başa düşməsinlər ki, yəni, əhli bidətlə mübahisəyə cəhətən xeyr, burada əfsəli yolda deyil, əfsəli oradadır ki, yəni, kafirlərlə döyüşə hər bir insan gedə bilər, amma əhli bidətlə döyüşə isə mübahisəyə getməyə aralama işidir. Yəni, silah atmaq, döyüşmək hər yoldan keçən iş olabilər, ancaq yəni onlara elmi sübut eləmək, əhli bir dəkdə elmi sübut eləmək, onlara necə deyərlər, haqqı süsləri görür hər damlı iş edir. Məsələn, baxsak, görəcək, Əli Radyalamiu vaxtında, yəni, Xavaricənin kim getdi bu əsəyə, ən yaxşı döyüşən sahibə getmədik ki. Belənçin qoğlu güclü getmədi. İbn Abbas çıxdı. İbn Abbas çıxıb gətdi. O, yəni Quranın təfsirini bilən. Biz yəni, biz də məsəl üçün dua eləmişdik. Allahum faqihi fi'd-din və 'allimhu Yəni o, o cünn insan getmiş onun qəsəbi. Və bu da ona irəli gəlişik həqiqətən də əhl-i bidətdən mübahisəyə getmək. Yəni hər adamın işidir. O baxın, bu cihadı nəfsəlindən ola bilər. Yəni çünki onla, ona, eləyən, ona mübahisə edən, ona mücahidə edəyənin yəni azlığından bu əfsəl ruhundan ola bilər. و ummiyah أهل ahl sunnah wa salaf salihin qovmalar, mən hansı nəqdi edəsən ki onlar, yəni o bir batır firqələrə nisbətən, daha doğrusu onlara nisbətən onlar yəni orta mövqedədildilər. Yəni hər bir haqqın, hər şeyin haqqını yəni verməyə çalışırlar və onların da yəni əqdilərindən biri də yəni hakimlərə qarşı olan, yəni məsələlərdir ki, hakimə qarşı olan yəni müamilələrdir ki, yəni əhlüsünnə çalışır, yəni öz e, yəni Quran və sünnədən qırağa çıxmasın. Çünki bunlara yəni zidd olan, yəni xəvariclərin yani, dələlərinə baxın görək onlar yəni hər bir böyük günah elleyənə qarşı yəni e, köylülər yəni hakimə qarşı çıxmaq görürlər və onun hakimin qanunu halal eləyirlər. Yəni baxmırlar onun qalın, qalında duran, yəni o fitnələr üzrədir. Amma əhlüssünə məsələ sələfi salih isə, yəni əqidəsindədir ki, hakimə baş çıxmaq olmaz. Hətta zalım olsa belə yəni hakimə qarşı yəni çıxmaq olmaz. Yəni sonra onların yəni əhlüsseləfi salihin əqidələrinə yəni böyük günahlar məsələsində onun əqidələridir ki, görürük ki, yəni xavajizlərinə də artıq. Yəni, hazırlar. Yəni, ümumiyyətlə, bütün hər bir məsələdə istəyir, əli də məsələdə görür ki, ən orta mövqədə, yəni, sərəfi salifdir ki, Allah subhanallah, biz inşallah haqqı itibar ilə ələsin və düzünə Allah bilər. Və gələn də inşallah ya digin şey, yani havarilerden yani söhbət gedəcək çünki onlar yani əhlis sünnədən sonra e, gələn firqədir. Yəni ki nə varədə gələn, yəni İslamda ən yeni, ən təzə izhar olmuş, yani biruzə vermiş firqələr havaricə olduğundan, inşallah gələn dərsdə mən yəni, havaricilər, onların sifətlərinə, onların əqidələrinə və onların mənəzərinə inşallah danışılacaq və onların bu gündə, yəni, onların bu gündə olan qalıqlarından, daha doğrusu, yani onların ların yəni rəyləri ilə gedən uyğunçu qaldıqlarıdan inşallah danışılacaq. Və Allah Subhanahu bizə şifa versin. Əsədə Məhəmməd, Əl-Məhəmməd və düzünə və. Onun var, etələsinin qırıldıb olur. Yəni bizim əsende onlara qarışmaq ehtiyacımız yoxdur. Dürğümüz bu biz Azərbaycanı oturuq, yəni başqalar haqqında fitnəyə çox sevirik. Hətta yəni, burdan bizim üçün qonşu dövlət haqqında fitva vermək bizə çəkdən. Niyə görə? Çünki bir insan haqqında fitva verməkdən ötəri gələsin, o insanı tanıyasın. Və mələ. biz tanımaq da ödüməyədik ki, ən azından olmalısan və yaxud da ki, oradan sənə düzgünə alman verilməyədik. Bu gün də ə, televiziya, radyo vasitəsində verilən xəbərlər də hamı bilir ki, yəni, kimlərini əllədi xəbərlərini ziyərimizə yedir, onu yürəkdir. Yəni, düşünün, Allah bilir yəni hələ o məsələdə yenə yəni, biz qarşıbu çünki bu artıq yəni dinlə siyasətin qarşılığıdır ki, yəni, bu da artıq bizi deyirlər qaranlıq, tumanlıq bir yerə Əgər tam ki e, çaydır, çayda tam gəgər e, zəli də varsa İcmali balıq da varsa, ilan da varsa, əqrəb də varsa, zəhərli balıq da varsa, o sən su durlanda görə bilərsən. Əgər o su, yəni bulanıtdı oldusa, insana məsləhət deyirəm heç əlin salsan. Niyə görə? Çünki orada ihiləsi e, var. Onun əlinə kesər, orada zəllində keçər. Bizi deyir, ilan da keçər və hətta ki, qəqrəb də keçər. Ona yəni, görə yaxşı odur ki, insan yəni bilmədiyini, tanımadığı şey yəni, haqqında yəni hər ehtənini haqqında yəni Çünki peynə insan bu ölü ki təfə bilmək əlkəlif ən yuhəddifə bi kül məhsələni. Yəni, insanın yalanına bəhs edər ki, yani hər eşitli şeyin izləyini zikirlərsən. Yəni, yani bunlar ənsin bu eşitliyi deyilir, ama düzünə Allah, yəni, nədir, nədir? edəndə. Vaşkisə də İnsan, ümumiyyətlə, söhbət edəndə şəhq ödür ki, Quran və sünnədən danışmalıdır, necə bacıradan bir sual verib ki, bəzən işlə, hədislərdən söhbət edəndə rafizlər, kimdir, rafizlər, hə, rafizlər də Buxar və Müslümlərin hədislər gətirirlər. Onlara necə sübud etmək olar ki, onların danışdığı hədis səhidir. Ümumiyyətlə, əgər Buxar və Müslümlərin danışırlarsa, əgər... Ə, Açıb göstəriləsək, bəli, bu muqat bu müsündə səhiy hədisə idi. Onca məsələlərlə gedir ki, əhl-i bidətin və onlardan da biri olan, yəni o tayfalardan biri olan rafizilər, yəni mələnizləri odur ki, yəni əqidələri odur ki, onlar yəni əhl-üsünnəyə ondan sonra səlferə deyidilər, radd qaytarmaqda nöqtəyə onlar hədisləri çaşdırıb Buxari, Müslimlərini götürsünlər və hədisi tamamilə yox, özlərinə lazım olan hissəsini götürürlər və onu da özlərindən şərh edirlər, özlərinə şərhini yazırlar. Tam ki, məsələn 12 onca məsələsində onlar e, yəni bu günə kim onlar Buxarədə məşəhəd istifadə etmədilər və nəticədə də artıq tapdılar ki, yəni e, Buxarə məşəhədə var ki, insan buyurur ki, e, bu din, bu mənim dinimin, yəni ümmətimin işi bitməz hətta 12000 il olmayancaq. Yəni bu hədisi hədisi ancaq bunlar onusa nəyindədirlər? Bunlar bunları 12000 ilə Amma şək gördü ki, 12 imam, yəni həməsində ki, onlar hamısı Quray işləndir və o küm 12 imam da artıq bitib, çünki Ibn yəni, Teymiyyə vaxtında əddir, Ibn Teymiyyə onları artıq onlar sadalamışdır, onlar kimlərdir və onları necə baxsaq, görəcək başlılarında elə avqəkül Ömər Osman Əlidir. Yəni bu dördünün olması və rasulənin bunun zikri, bunların zikr olunmaması artıq yəni o batilə təallüd edir. Çünki onlar yəni zahirin götürürlər, amma aralana nə edirlər? Özlərini uydururlar və dəki ləfzlərin zədin dəyişirlər. Və onlara da sübüt eləməkdən ötərik ki, onların idləri hədis səhid deyil, Hövmən onların e, dedikləri məslələrə qayıtmaq lazımdır. Tam ki, Müslümdə və ya da hansı balqdan, hansı səhdidən söhbət edirsə, getmək lazımdır, hədisə qayıtmaq lazımdır. Orada yoxdur, demək lazım, sənin danışdığın yalan orada yoxdur. Bəzi qardaşlar ki, səhid edir, çəkir, yəni, yəni, Yəni bu sualdan biri budur ki, bəzi qardaşlar var ki, yəni siqaret çəkir və onu təyid ed söyləyir. Bilmədim. Onu təyid ed bilmədiyini söyləyir. Ümmətlə siqaret çəkmək günahdır və ya həramdır. Ümmətlə siqaret yəni haramdır və haram denə günah deməkdir. Çünki artıq, yəni, Quran və sünnədən ispat olundu bunun haramlığı. Amma şək yoxdur ki, e, insan deyə bilər ki, bəli, hədislərdə ondan sonra Quranda onun adı yoxdur, yəni sigəri sözü yoxdur. Və ümumiyyətlə, Quran və sünnədə çox haramların adı yoxdur. Quran və sünnədə lato yoxdur. Quran və sünnədə narkotik yoxdur. Quran və sünnədə qəyyən yoxdur. Quran və sünnədə haram oyunların Quran və sünnədə likör yoxdur, şampan yoxdur, çaxır yoxdur. A, ah. Quran və sünnədə var. Hər bir müsəlman hər bir özünü, yəni ağlı təbəsinə görətdən. Yəni haramların çoxuna baxsaq, addahi ilə quranda yoxdur. Quran tam sulu ilə. Hansı, yəni o dövrdə hansı haram növləri var idisə, quranda zikr olunub. Ancaq hansılarsa olmadıqda, o Quran və sünnə o vaxtda ümumi gəlir. Yəni hər bir ağlı örtən, təbəqən örtən artıq haramdır. Həmçində hər bir musiqi aləti, baxmayaraq ki, peyğəmbərim axında, yəni musiqi alətlərin təkcə ud idi, amma bu gün onların alətləri çoxdur. Yoniqa, sintizator, tianenin nə bilin, nağara, o və də şeylər var ki, sentinə ki, bizə ud da həm qalan halaldır. Harda var ki var. ümumi deyib hər bir musiqi aləti. Həmçinin bu sigaretin haramlığısa artıq. Yəni Quran və sünnədən dəlillər var. Əvvəla Qurandan dəlillər var e, cana ziyan vermək barəsində, e, ondan sonra mal israf olunmaması haqqında, özünü bilə bilə e, ölümə təhlükə atmaması barəsində. Və həmçinin hədislərdə də var. E, həmçinin Quranda yəni Allah Subhanahu taala Cəhənnəm əhlinin qidasını yəni boş düsəyə, faydacı düsəyə ki, bu gündə yəni bəzi alimlər onu deyir ki, Bəli, sigaret, yəni düzdüzü, boş faydası, düzdür, yalnız ki, onu Allah olsun Allah cəhennəməlin qidasına bənzədir. Həmsinə Quran və sünnə e, sigaretdir, bəzi alimlər deyir ki, o insan artıq o e, şəhvətinə olan insandır. Çünki o sigaret yemək aidindir ki, insan azanda yiyir, su aidindir ki, su gəndə yəni, içir və sigareti də insan hansı halda içir. Acanda içir, yoxsa tux olanda içir. Şefin. Yəni şək yoxdur ki, bu da artıq öz nəfsindən iləri gəlir ki, yəni artıq onun damarları o nikatını öyrəşib, Və onsuz deyənə bilmir, amma hər halda, yəni nə qədər olmasa narkotikdən çox-çox aşağıdır və təqizmə istən insanlar yalnız və yalnız qəlbəyəndə Allah taqvası olmalıdır. Necə ola bilir ki, Ramazanda 12 saat, 13 saat bu insan sigarət çəkmir, yəni dözül, aidə halda yarınca attan bir dözül bilmir? Çünki orada o insanın artıq beynində əzəmət var, haram, onu can çəkə bilmərim, oricun qada və saniqtarda getdi. Amma artıq aldəsə nədir? Dözə bilmirəm, əsəbləşirəm, özümü sakitləşdirirəm. Yəni siqaretlə vaxtdan yana, yəni əsəbləri sakitləşdirən olub. Yəni heç tibbi də bu simptom olmayıb ki, siqaret hansı e, psixi dəliyinə ağdlaşın belə bir şeylə yox. Sadəcə isə sadəcə insanlar, yəni imanının zəifliyinə, iradənin zəifliyinə görə irəli gəlirlər. Bir suallardan biri budur ki, bir e, tanışım var əlaçı namaz qılır və deyir məşəidiyə gedəndən sonra başımı başımı örtəcəm. Mən onu oraya getməkdən yayındırmalıyam mı? Yəni ümiyyətlə insan, e, yəni elə bir şey hallarda olanda, xüsusən də yəni başqa insanlarla dərviyyədə olanda çağırmalıdır yəni hikmətdə olsun. Çünki yəni hikmətdə, dərviyyətdə hikməy çox mühüm şeydir. On o şey qaldı yəni, bu cür, yəni bidət yerləri getmək, düzdür, şək yox, insan bacardığı qədər çalışmalıdır yayındırsın və xüsusən də ona qənaət edici dəlillər gətirsin ki, yəni peyğəmbər (s.ə.s) hədislərində buyurub ki, insan yəni üç yerdən başqa yəni, səfər edə bilməz, yəni onları yəni ziyar edə bilməz onlardan biri də yəni Kəbədir, mədnədir bir də yəni qudsdir. Yəni Fərəsindəki olan quds məscidi. Ancaq başqa qeyrləri isə məscidlərdirsə, xüsusən də Məşhedidir, Kərbəla, Necəfdir. Bunların heç bir belə üstün şeyləri də yoxdur. Yəni nə namaz etibarı ilə də ziyarət etibarı ilə. O biri üç məscidin ziyarətində bəli onların savları var. Dedik ki, Məkkə 100 min demədi, nə e, Quds isə bəzi vaxtlarda 500, bəzən 250, 250 gəlir. Yəni bu cür fəslətləri var. Ancaq Necəfi, Kərbəllə məşəli heç bir faydəsi yoxdur. Və Husaynə bunlar atıb bidət, yəni ziyarətgahlardır ki, bunlar da artıq, yəni qadahan Düzəgəl insanın yolu tank ordan keçsə, orada məsələn əgər keçsə ki, məsəl, çünki, nəzərdə Əli rəziyallahu anhu başçı və başqa səhabələr. Bəli, insan ora gedəndə ticari günəyə yürə, onun yan keçin çıxıb da əlinin qəbrini ziyarət edir. Amma əlinin qəbrini ziyarət edim deyə burdan səfərə çıxa Yəni Həşr surəsinin son ayəsini oxumağın səbəbi, yəni belə bir şey bilmirəm ki, yəni Həşr surəsinin yəni son ayələrinə, yəni fəzlərinə dəlalət eləsin. Yəni bilənlərdən varsa, yəni bunu yani, bilənlərdən soruşmaq lazımdır yer varsa. Qadınların baş örtüyünün, yəni vazivliyi haqqının hədisi var. Ümumiyyətlə, yəni bu barədə ayələr də var, hədislər də var. Və hədislərdə isə bizə e, baxsaq, görsək, Ayşə arad hədisidir ki, o vatiki o, yəni kərbandan geri qalanda safhan bir nüadda, yəni gəlib onu ya da dəbəsini səs eləyir, dəbəsi səs eləyir və Ayşə Oynanda görür, yanında başqa adam var, dərhal başı, başını dövdür, üzünü dövdür. Yəni, əvvələ, bu da onun sonra başqa dəlillər də var ki, dizik ki, Ömrə Rədiyəllərin həmcədir ya Resulallah və söz üzvcələr və dinlə yəni, başları bağlasınlar. Yəni ki, sonrası, yəni, bunu, Quran da nazlı olur həm Peyğəmbər, həm də müəmminlərin qadınları üçün. Həmçində Ayşə rəqanın hədisləri var həcc barəsində. Yəni həccdə olan zaman, yəni Ayşə rəqa deyir ki, yəni, biz tavaf edəndə əryanımızda heç kim olmadı, üzümüzü açardıq. Əgər yanımızda nəhmlənin başı kişilər olanda isə, yəni üzümüzü bağlayırdı. Bu da onu göstərir ki, yəni, onların başları bağlı idi və üzlərinə bağlıdılar. Ümumiyyətlə bu cür hədislər yəni çoxdur. Yəni yaxşı olanlar ki, yəni, mömin qadın barəsində yəni xırda bıraşukalardı. Yəni İstəyən oradan da götürbəni daha geniş, yəni bu həldə oxuya bilər. Allah, bu masalarını xoğum edəm, o Yox, <gülüyor> <Yok. gülüyor> kredit, kredit oldu işəyək, kredit oldu işəyək, kredit oldu Ümumiyyətlə, kredit şəriyyətlə icazəyələ deyil. Amma ki, bugünkü formalar isə, yəni haram formaları, niyə ne, görə haram formalarıdır? Çünki bugünkü formalar əslində kreditdir. Bugünkü formalar nətərdir, sən mal alırsan, mən satıram, tam ki, bu qardaşla pulu var. Sadəcə o qardaş pulu sənə elə belə verə bilmir, heç bir əsas verə bilmir. Sadəcə mən mal satıram, sənin də pulun yoxdur. Sən gəlin məndən istəyəndə, mən deyirəm ki, gəlirəm o qardaşın yəni, deyirəm ki, flanqəsən mal alır, sən mənə onun adı 5 marşını ödə, o 6 aya sənə Buna çeliz bank deyirlər, yəni bu gün o muamirə necə bəzilərə maşınlar götürür və yaxud da başqa şeylər götürür. Bu, bu kreditlər haram formaları budur. Ancaq halal forması olur ki, sən tükandır, mal satır, Bir bunu verirəm, kliddə verirəm, 6 aya verirəm. E, Məsələsin, deyir ki, e, ayda gəlib, malın qiyməti 100% dollardır, 6 əgəl ayda 30 dolar ver, malı götür. Ay bayaq parsın, oraya verirsen, burada hiçbir maniya yoxdur. Həmin pu, sür də el üstündə. Neyə? 3-4 dollar hələ. Necə tutur? 2 türləri, <gülüyor> bizim 100 yaşda dolar. Aynaqda görürsən, canlısıdır. 3 dollar. Yox, yox, yox, o əgər o qiyməti əvvəlcədən danışmışsınızsa... Yox, üstündə o qiymət 100 yaşda dolar. Kreditlə o o da Çünki danışıq qiymə Əgər o sonda, yəni qanaşığın çox götürüsə, vaxtarım. Mənim üçün vacib bir şey ifadəsidir. Bu halda da ifadə. öz qiymətini götürdü Öz qiymətindən yox, çünki mənim məlum var, nağdi satıran 5 mandan, hissə satıran 10 man. Heç bir yoxdur. Sadəcə maliyyədir burada. Maliyyədən bürodur, kim maliyyədən bürodur. Sən isə 5-ə 10 manat verəcəm. Kəy, bir, bir sonra onu qiymətini qaldırmalı deyiləm. Hə? Başa Və yaxud ki, sən gedib 5 manatsa isə, gedib turun e, yoxdur almağa, gedib qardaşdan 5 manat alırsan, elə bir ki, malı o alır, o alır gökdüyü verir sənə qadranlardan verir, yəni qadran formaları çoxdur. Yəni halal forması o da ki, düşəndir, mal satır, deyil, 180 manatdır, de, ayda gəl 30 manat verir, altı aya malı dalsın sənə. Ay bayaq parsan 30 manat verir sən, e, burada kis bir manum var.